Лорд Джулян ступив крок наперед і недбало, навіть зневажливо, вклонився цьому нещодавно пихатому, а зараз сторопілому офіцерві. Піт, перехилившись через поручні квартердеку, уважно стежив за всім, що відбувалося внизу. Згодом він розповідав в своїх записках, що його світлість був похмурий, як піп, перед вішальником. Проте я схильний підозрювати, що це була тільки маска, якою бавився лорд Джуліан. «Маю честь повідомити вас, сер, стримано заявив лорд, «що капітан Блад перебуває на службі у короля і має офіцерський патент, скріплений печаткою лорда Сендерленда, міністра закордонних справ його величності короля Англії». У капітана Келверлея від несподіванки аж очі полізли на лоб, і обличчя вкрилося червоними плямами. Серед натовпу корсарів почулися рейгід, крута лайка і радісні вигуки. Команда висловлювала своє задоволення з цієї комедії. Кілька хвилин офіцер мовчки дивився на Вейда, силкуючись усвідомити, звідки в цього пройди світа дорогий елегантний одяг, спокійна впевненість, холодна і витончена мова. Схоже на те, що цей же вже колись належав до вищого світу. Хто ж ти такий стонадцять чортів, скипів він нарешті. Його світлі зауважив тихим і холодним, як крига, голосом. Ви не виховані, сер, як я бачу. Я Уейд, лорд Джуліан Уейд посол його величності в цих диких місцях, і близький родич Лорда Сендерленда. Полковника Бішопа мали повідомити про мій приїзд. Раптові зміни в поведінці Келверлея, коли він почув ім'я Лорда Уейда, свідчили, що таке повідомлення дійшло до Ямайки і що Бішоп добре знає про це. Я? Я думаю, що полковника повідомили. Промимрив він чи то з сумнівом, чи то з підозрою. Тобто його. «Повідомляли, що має прибути лорд Жуліан Уейд, але... але на цьому кораблі...» Він безпорадно розвів руками і, остаточно розгубившись, замовк зовсім. «Я плив на Роял Мері». «Так, нас так і повідомляли. Але Роял Мері стала жертвою іспанського капера». І я ніколи б не добрався сюди, якби не хоробрість капітана Блада, який врятував мене. У голові Келверле дещо прояснилось. Я... я... бачу, я... я розумію. Дуже сумніваюся, так само суворо зауважив його світлість. Але нічого, це згодом мене. Капітане Блад, пред'явіть йому ваш патент. Це, можливо, розвіє всі його сумніви. Я був би радий скоріше добратися до порт Рояла. Капітан Блад ткнув пергамент просто у витріщені очі Келверле. Офіцер уважно ознайомився з документом, особливо придивлявся до початок, до підписів. Нарешті, остаточно спантеличений, він одійшов і розгублено вклонився. Я мушу повернутися до полковника бішупа по розпорядження. З ніяко віло пробурмотів він. В цю хвилину натовп піратів розтопився, і всі побачили міс Бішоп із служницею мулаткою. Глянувши через плече, Блад помітив арабелу. «Може ви відвезете заодно до полковника його племінницю?» Звернувся Блад до Келверле. Міс Бішоп теж була разом з його світлістю на роял мері вона зможе ознайомити дядька з усіма подробицями загибелі їхнього корабля і з тим, яке становище виникло зараз. Не отямившись від подиву, капітан Келверлей тільки поклоном зміг відповісти на цей новий сюрприз. «Що ж до мене, – проказав лорд Джуліан, – то я залишусь на борту Арабелли до прибуття в Порт-Ройл». Передайте полковникові Бішу по ад мене привіт і скажіть, що не забаром я сподіваюся з ним познайомитись.